Sabers que ja van marxar per no tornar. Amb l’empenta dels que encara estan perde Som la gesta un ideal que s’avança passa pas si algú mai ens pren la llum, calaarem el foc i punt. Rius, barrens, I us varan foscos vibrats més luxós d’aquest allat, per cuidar, per treballar, no per vendre ni comprar. Quan caurà alquin pastor, compraran el seu valor. Agafem-nos mans per acollir el nostre demà. Tenim la llavor Tenim la llavor I la terra braça'rà. L'Eco de La muntany em va per veure què hiiem més allllà. Tut em pel sud ijor i regga.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 Per sembrarà Pers la vida Salutacions, veïns i veïnes, amics i amigues de la Vall d'Hostoles com esteu? Comencem un nou programa de l'Eco de la Vall, aquest diumenge 18 de desembre, i serà el darrer d'aquest any 2022. i és tot un plaer, una satisfacció poder tenir aquí l'estudi a dos persones que m'acompanyaran per fer aquesta tertúlia que m'ha anat endarrerint el mes de novembre, que no va ser possible, el primer diumenge de desembre, que tampoc va ser possible, i avui, en canvi, sí que tinc aquí a dos veïns garrotxins que tot seguit us presentaré per poder compartir aquesta tertúlia amb tots vosaltres aquí a la sintonia, de Ràdio Les Planes, el 107.7 de la FM i també per internet a radiolesplanes.com Així és que en acabarem conversant la gent rural Xevi Torns Vila, que també és veí d'aquí de les Planes d'Ustoles, i que potser els oients més fidels d'aquest programa recordaran, si tenen memòria també, que ja a la primera temporada, aquell setembre del 2019, abans de la pandèmia, doncs ens va acompanyar en el segon programa, com deia, i per tant, també doncs, moltíssimes gràcies a en Xevi Torns, que ja volgués col·laborar amb el programa. van fer una entrevista a casa seva, i vam xerrar moltes coses que també podrem recordar avui. Bona tarda, Xevi. Hola, uh, molt, molt content d'estar aquí. Uh, uh, miro la vocació que tens de tirar endavant aquestes coses. Uh, Poguer estar aquí en el, en el miracle que és la ràdio, que la gent es pugui sentir d'arreu. No? Gràcies, gràcies. Gràcies. Gràcies a tu, Xavi, i al seu davant doncs tenim en Xavier Borrascalvo que és escriptor, editor, periodista jubilat i que també ens va acompanyar al programa la segona temporada el novembre del 2020, amb una altra, una altra entrevista que vam compartir també aquí a l'Eco de la Vall, que vam parlar de moltes coses. Bones tardes. Uh, Xavier, com estàs? Bon dia, bon dia a tothom, uh, perquè fa bon dia que um... Soc jubilat, no periodista jubilat. D'acord. O sigui, M'han jubilat, però continuo exercint. D'acord. Això jubilar-se, se m'ha una... girat molta feina. Sí senyor, té tota la raó. Ara tindrem una, una bona estona per poder matisar tot això. Estem escoltant a la Sydney O'Connor, que m'està complicant una mica amb els seus càntics als seus crits i aquesta veu tan potent, doncs poder ajustar una mica tot això, però ho, ho podrem aconseguir i sobretot doncs com deia molt content de tenir amb nosaltres eh, en Xavi, en Xavier per començar aquesta tertúlia. I eh, com els he comentat amb ells, us explico quina serà la, la dinàmica d'aquesta tertúlia. Anirem plantejant diferents a notícies d'aquest 2022 i me'n deixaré moltes perquè seria impossible repassar-les totes però a partir d'aquestes notícies doncs anirem comentant doncs, el que vulguem en relació a aquestes i que també ens donarà en peu a parlar d'altres notícies i jo més cara plantejar la primera notícia el que també m'agradaria doncs donar-vos pas perquè us presenteu-vos els mateixos una miqueta més. Xavi, per exemple, digue'ns què has fet tu aquesta setmana perquè els oients també doncs, puguin veure què és el que fas i, i què et dediques. La manera resumida, perquè després li preguntaré també Uf. a en Xavier. Què he fet d'aquesta ah. setmana? Dius? <laughs> si resulta de que jo vaig fer i després me n'oblido del que he fet. Però bé, eh, bueno, jo recordo molt ahir que vaig passar tot el dia al bosc. Eh, vaig Feia dies que no ho podia fer i ho vaig disfrutar molt i bé uh, he anat uh, tinguent uh, he viscut en pau, bastanta pau estic bastant tranquil uh, estic passant una època doncs, de, bueno, de creixement suposo i estic, estic en pau estic molt bé i la setmana doncs, que més m'ha donat uh, uh, molt de comunicació i interrelació amb, amb gent i, i que, que també ho he disfrutat molt i, bueno, com si s'esdevingui, com vingui el cas, ja anirem entrant en detall, sí si, si de cas. Molt bé. En Xavier, no ho he dit, eh, ve del Mallol, de la Vall d'en Bas? Sí, ara sóc al Mallol. Eh, és a dir, fa vuit anys que sóc refugiat aquí a la Garrotxa. Dic refugiat en, en molts sentits, eh? Tant refugiat mentalment, diguem-ne. Jo sóc de Gràcia, de Barcelona, he anat a Gràcia, eh, una, una vila, doncs, que que potser alguns coneixeu, que era una vila independent que va ser accionada a Barcelona el 19, com Sarrià, Sants, etc. Però fa vuit anys, eh, que encara treballava en aquell moment per la cooperativa integral catalana, uh -huh. vaig, eh, vaig decidir de pujar cap a muntanya, diguem-ne. coneixí la Garrotxa de, de Menut, perquè els pares... Uh, els pares em portaven a Camp Molleres a Sant Privat, era eh, una fi, f, mítica fonda de Sant Privat i era molt menut, fins als 7-8 anys vam anar, vam anar a Sant Privat i tenia un record d'infantesa molt, molt bonic de, del, del, de tan bé com ens ho passàvem aquí, no, en aquella època no? parlo dels anys 60, principis dels anys 60 <laughs> imagineu <no? laughs> uh, que encara tota la vida pagesa era com era, no? Uh -huh. això ha canviat, ha canviat radicalment no sé si per bé o per mal en alguns sentits i de, i de jove i d'adolescent he, he anat venint eh? he anat pujant a la Garrotxa a, la... a Sant Privat sobretot fins que per diverses circumstàncies i causalitats no pas casualitats em vaig poder anar a viure a Sant Privat he canviat en poc temps en aquests 8 anys he canviat 4 vegades de casa per, per, per buscar la millor casa, sempre que busques la millor casa, no? A la darrera perquè vam haver de marxar per força, malauradament, i està molt bé. I ara estem a les Ulletes del Mallol, a l'Organització de les Ulletes, hi ha molt bon veïnatge, uh -huh. estem a prop de tot arreu, i considero que viure en aquest indret és un privilegi. Molt bé. Um, uh, Xavi, tu vius amb una masia molt xula sí. uh, aquí, a, als peus del Coy Sacabra. Sí. Que, després entrarem en qüestions de, de la bellesa, de l'habitatge, coses d'aquestes que, que també donen, són, són importants pels joves, pels no tan joves, pels grans també, i podem seguir comentant això que any en Xavier de, de l'habitatge, però en, en aquest sentit, deixem preguntar-te sobre la sequera, directament, que és una de les notícies importants sí. d'aquest any. Sí, sí, sí, sí, sí. Estem en una situació d'alarma, sí i per tant, doncs, uh, um, sí. hem, hem d'estar doncs, uh, molt atents a això per gestionar-ho de la millor manera possible, sí. no? l'alarma, uh, jo, jo he vist aquesta setmana que hi ha hagut humitats i boires, he vist els boscos més contents, que dius, just, tot i la sequera, és com que els fessin una refrescada, que els, les plantes tot ha sigut, ha sigut uh, diferent. Però jo soluc pensar que l'aigua no es gasta, diguéssim. L'aigua es fa mal bé, l'aigua s'administra malament. O sigui, aquí hi ha un dèficit a la, a la conurbació urbana tindran un dèficit d'aigua. Evidentment que tindran un dèficit d'aigua. Sí, perquè, perquè és una manera desequilibrada de, de, de, de viure a, a la terra. Tant apil·lonament de, de persones. Però, a veure, si tu vius al costat del Ter, que un dia si hi ha una inundació més grossa del contra se t'emportarà la casa, per més rato que tinguis l'aixat oberta o per més que reguis els pollancres aquella aigua està allà vull dir, no, si no la fas malbé si no l'embruts, si no la deixes en condicions in, in, inutilitzables l'aigua no es gasta el cicle de l'aigua és un ara, si malmanem tot si estem en el que estem amb el tema de les emissions etc, etc i no tenim respecte per res evidentment que un dels episodis greus i que pot provocar doncs, que ens esgarapem els homes és l'aigua, evidentment però, perdona, Xavi, l'aigua, el regadiu, per exemple, se'n i molta, i de, de fet s'està parlant cap sí, al regadiu... Sí, però jo, si jo tinc un regadiu a la vera alter, que no el tinc, però si el tingués, mm -hmm. què m'estàs dient? Aquella aigua aprofita per aquells arbres que en faran, em donaran CO2, ai, perdó, que em faran la fotosíntesi i em donaran oxigen per respirar, i, i, i aquella aigua estarà al terra igualment. O sigui, i el sol la, la, la, tornarà a xuclar, tornarà a fer-se núvols, tornarà a ploure... Això és una dinàmica coneguda de sempre. Jo no, jo no diré que, que, que... O sigui, jo... Eh, ja dic que hi ha un problema d'aigua per la manera que ens malmanem. Uh -huh. Per això hi ha un problema d'aigua. D'acord. Perquè si, si fossim més racional, si féssim servir les coses pel que serveixen, si tinguéssim féssim un ús mesurat, no diré auster que també heu dit i perquè a mi m'agrada l'austeritat. Però seria tot molt diferent, diguéssim. Però que no fos... Com deia, em sembla la mare Teresa, que no n'hi ha prou palabrici d'uns pocs en el, en el món, no? En fi, mm -hmm. si tu, no tu, una mica tu, això. Tu, tu que ets home de bosc, eh, també, també hi ha estudis eh, que proposen eh, aclarir molt més els boscos, no? la massa bos més, que massa, més que boscos, massa forestal, eh? Eh, precisament per aprofitar més l'aigua. És a el que ens trobem ara és que Catalunya no havia tingut mai tanta massa forestal com fins ara. I, i, i no, torno... Mai no, o sigui, en els temps moderns, per dir-ho. Parlem, sí, des de sí. la revolució industrial. Correcte, no? correcte. A cent i pico anys o 200 cents mm, anys. Mm. Eh, per molts motius que ja coneixem, eh? el despoblament, eh? abandonament del sector primari, eh, manca de conreus, manca de bestiar, etc etc. I això ha fet que, carbonets, eh? per exemple, aquí la Garrotxa, sí, sí, jo he vist fa tots els anys 40-50 que, sí. que eren els boscos pelats. Jo no hi era. Mm -hmm. no, jo, sí, sí, o, no, jo, o hi era, i era molt petit. Jo amb un seny. Amb un seny, això com que després hi ha hagut una, un creixement caòtic, que no en molts casos Correcte. no, no s'ha sap sí. no no bé, no? No ha, ha, ha fet créixer la, la massa forestal molt, no?, i això té conseqüències a nivell de l'aigua? Sí, té conseqüències, té conseqüències a nivell de l'aigua, per exemple, que tinguis una riera, posem la riera d'Arbúcies o la riera d'aquí, del Brugent, que eh, tingui molta planta a la, a la mateixa riera, que, que la planta cada planta són bombes d'aigua, una planta bombeja mil litros un, un dia, eh? o sigui, sense motors ni res, una planta bombeja aigua en amunt, eh? però eh, hi ha rieres d'aquestes que les podràs veure que tenen poca aigua, perquè hi ha aquestes plantes. Però bueno, però això és un equilibri natural, és una cosa sí. que ens prova, que ens beneficia. També diguem que si hi ha menys arbres que, que, que facin la feina, hi ha menys pluja. O sigui... Sí, és un equilibri és difícil. És un equilibri sí, que, que, que, amb aquest creixement caòtic i massificat, el desvallestem. Efectivament. Potser seria el, el turisme, no? També és el que ens, ens treu molta aigua, sobretot a, a les... Però això és un, no és més que l'expressió d'aquesta escaucitat, d'aquest viure de manera eh, desarmoniosa amb la natura. I, i, i sí, sí, sí, és un, és un, és un excés. Fa uns dies vaig anar, volia anar a conèixer el bosc de la Gravolosa. Entesos. Suposo que molts coneixeu, però jo encara no el conec. L'altre dia vaig voler anar-hi, malauradament no vaig pensar, era un dissabte o diumenge, eh, hi havia 200 cotxes al Coll de Barcons. Vai. Vaig contar, eh?, vaig tenir la paciència de contar los no al no Coll, perquè no hi cabríem, però tot el sí, trajecte, sí, sí, sí, sí. i al final, mira, encara vam tenir sort i vaig anar a Sant Andreu de la Bola, que no hi havia ningú. Ahà. Uh -huh. Eh? I, que, que sempre ho veig quan travesso brecons no? sí. ah mira allò hi vaig poder anar a peu sí. eh? està abandonat allò per cert no sé mm. què hi fan mm. està abandonat, fa una mica de pena Vaja. però és un lloc eh, encisador eh, bonic I tant. I, però era per això, per això que dèiem del turisme, aquest accés a vegades no, de, la, massificació. la massificació que per exemple ha fet que aquí no, els gorgs eh, a Sant Privat també eh, s'ha hagut de posar una mica de fre en base a barreres, eh, etc, per, per evitar un accés de, de gent a llocs, a més a més dels cotxes, etc etc.. Estem parlant de coses que han fet un bluff recentment. Sí. Ens sembla coses... Ara embarregeu una altra, per exemple, la informàtica o els mòbils. Fa quatre dies, fa quatre dies i aquesta dinàmica que diguen del turisme fa dos dies. Perquè jo vaig venir a viure aquí el 2002 i t'anaves als gorcs i i era normal passar-nos a l'estiu, anem fins a la gorga, anem I, i i era una, i, bueno, i era una cosa eh, natural poder trobaves en volgut, perquè no, poder trobaves en volgun belli, en de per aquí. Però ara ja, no, ara ja, o sigui, ja ni m'ho plantejo ara. No, no, sempre va passar, el mateix, ni, jo ni havia anat, jo havia anat a Sant Privat i era no, o no hi havia ningú, o si hi havia algú era algun veí o, o veïna, evidentment, sí. però encara molts veïns ja no hi van. És es que hi ha una història. Jo eh, abans, fora de, de micro, hem parlat de... Vaig tenir notícies d'una reunió que van fer els cossos policials i tal, que parlaven d'unificar tot, de, de, de, de les bases de dades i tot, però després d'això que que, bueno, que és un control major de la gent, etc que sembla que tot ens porta cap aquí però després d'això van i diuen oh, hi valorem molt la proximitat però si sí en venim de la proximitat no valoris tant la proximitat i mira't què s'ho ha carregat la proximitat d'alguna manera sí, però, fe, però fes un cita prèvia eh? <laughs> sí, <laughs> si no vagis o vés a fer cua no, eh, o sigui, això dels gorres és el mateix o sigui ara ha passat que s'ha massificat i, I usos per demanar una ambulància també desabres de fer cita prèvia. O la gent ha marxat de pagès, com deies abans, l'eixo d'aquest de que la gent, jo he viscut això, tots aquests. Els 35 últims anys jo he viscut amb molta pena en compte robes, les cases, mira, ara que ells han marxat, mira, ara que ells s'han mort, ja no hi us ningú ja. Mira que ell, ells també han marxat Eh, uh, és clar. Això no ho vulguis fer tornar. Però mira't, o sigui parlar mi és bo i és dolent, les, les, el que ens està passant és vas dolent. No sé si és bo, és dolent. Abans de valorar-ho, mirem ho i en la valoració ja, ja, ja la farem. Però primer mirem ho i veiem-ho i, i, i no vulguis tornar-hi, si més no, mira't les causes que han fet marxar-ne. No, ja, jo tinc la, la sensació, el pensament que el, el món de muntanya, el món l agrícola, el ramader, ha estat abandonat. Ha estat abandonat. I aquest abandonament... No només ha causat una despoblació de gent, sinó una despoblació cultural, una despoblació natural. Que se'n vagi una família pagesa a un altre lloc per sobreviure, diguem-ne, és, és, és un drama, és una tragèdia això, perquè això és un, és com, és un patrimoni que se'n va, que, que, que desapareix. Sí. i sort en tenim de, de gent que encara doncs, recerca i, i recorda i ens fa memòria no? però moltes generacions això ja no ho veuran, no ho hauran vist per altra banda amb la dualitat típica de totes les coses que, que vivim tan sovint eh, parlar de la, que la, la natura l'hem abandonat és parlar des d'un punt de vista d'un punt de vista econòmic, d'un punt de vista social perquè la, la natura aquest temps de pandèmia, per exemple, que ningú hi anava, és com més bé ha estat. Has respirat més, diguem. O sigui, la natura té els seus rimes, la gent vivia de cares a la natura i la gent s'han posat d'esquena a la natura. Jo, les socopareig que som natura i que ens som a la natura ens ha salut i, i bueno. No, no és clar, és que això i... es produeix justament en el moment que tu et separaes. Mm. Com a form, com a esser viu, et separes de la natura. En el moment que font. tu et separes de la natura, mm. clar, tens la, la sensació, el pensament, de que pots fer el que vulguis. Et desvincules. Eh? I, sí, sí. Eh? I el que, el que fas és tallar el teu esperit. Ara vivim en una època en què l'esperit humà, no parlo de religió, parlo d'esperit humà, l'esperit allò que ens anima com a éssers, mm -hmm. eh, està... Mm, com si l'haguessin tallat. Espiritualitat. Eh? L'esperit, el que tenim sí, com a ésser, el que, la consciència, el, el que tu ets conscient que ets un ésser viu, sí. cosa que no tots els éssers vius segurament tenen, no ho tenen tots mm. els éssers vius, mm. ho eh? no el tenen els, els ximpanzès, eh? etc però la majoria dels dofins, fins i tot, les balenes, els mamífers en general, però això ha estat com sigues desaparegut de de la nostra, nostra properpia manera de ser-ho no? i això comporta part de tot l' mm. Avui jo aquesta setmana he, he acunyat una frase que no va venir que no m'havia pensat mai i és que em sento fideu defensor de tots els gestors de la, de la natura, tots caçadors, pagesos, ramaders, qui vulguis, que treballi buscarols, consevol persona... S'equivoquen. Moltes vegades gestionen equivocadament, potser. Però jo també m'equivoco. Però ells estan allà gestionant gestionar. Però hi són. Hi són. Exacte. Hi són. I Clar, després... Buscarols ja no n'hi eh? Bueno, evidentment, hi ha molta immigració ha que molt treballa... Sí, hi ha molt sí. pocs, Es que... treballa molt d'aquella manera que, que, que és una, una bona rèmora que, que, que tenim una dinàmica que, que, que estem mirant de tallar perquè la gent es torni vinculada d'una manera més efectiva i més, a... i més real amb el bosc. Però... Uh, Llavores tota la gent que no viu al bosc imagina't qui són, la gran majoria d'aquests 8.000 milions que diu que som uh, quants n'hi ha que no viuen vinculats a la natura? quants? després se m'acudia a dir i no vull, sense ànim de, de menys tenir ningú però, que quan hi hagués una relació de, para de parasitisme aquí que la Terra no vagi malament perquè ets paràcid, tan paràsit cometes, eh? No vull, ho dic només com a reflexió per tal de que no Ningú s'ofengui, eh? No, no, no, no, no. No ho vull. Però... Clar, si tenim ciutats tòxiques, les grans metròpolis, les àrees, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona, per a una, una àrea tòxica, sí, en molts sentits. Correcte. Un dels motius per als quals vols marxar és, és aquest. Uh, la gent necessita destoxificar-se. I la manera que tenen de destoxificar-se és sortir... A la natura, en diuen. Eh? Sortir a la natura. I llavors doncs, això comporta tot uns serveis afegits de turisme, eh? cases rurals, excursions a cavall, en bicicleta, amb traial, eh? no sé què, etcètera. No? Tot un món que és el que està substituint el sector primari. És a dir, eh? per aguantar l'economia, vull dir, eh? Sí. si no com l'aguanta sí. l'economia si no hi ha, si el sector primari està a, a l'ordre, no sé ara està a l'1,2 o 1,3% de la població, imagineu eh? va cap a baix, no va cap amunt va cap... tot i que hi ha hagut algun repunt Correcte. Correcte. hi ha hagut algun repunt certament amb, mm. a, des del gent jove, en eh, rurals etc. Mm. però estan a més a més abandonats de la mà de l'administració o sigui, avui en dia fer-se voler ser pagès o ramader és, és una batalla contra la burrocràcia. Sí, jo, que si sí. sí, això, que si sí la d'un, que si sí la pac, que si sí el cop, sí. que si sí el pac... Sí, e sí, sí, o sí, sigui, sí. És, els pagesos han d'estar tot el dia... ho llegia, avui llegia un, un que es queixava, que deia això, escolta, jo vull tenir una finca de, de vi, però resulta que, que la terra és d'una altra, no, no sé què haig de fer 10.000 papers... O sigui, una, és, som tan garantistes en aquest uh, país que final la gent es cansa i plega. Perquè en lloc d'afavorir l'emprenedoria real, no, l'emprenedoria no, no, real és la gent que s'arrisca i diu no, vaig a fer això, eh, i ho faig amb, a, amb el meu patrimoni, però ho vaig a fer. Doncs resulta que no ho pots fer perquè hi ha tot un seguit de barreres que t'ho impedeixen. Sí, sí, el, el, aquest... Eh... Octubre vaig estar a Rocabruna, a l'Alta Garrotxa, parlant amb en Toti Juanola, que és un, diuen que és l'últim pastor. En Toti, Toti. Sí, en Jordi Juanola, l'últim pastor de l'Alta Garrotxa. N'hi han més, però, diguéssim, d'aquests pastors eh, ecològics, diguéssim, sí, sí, que encara, ahir no ho diré mai, no?, allò d'ecològic, però eh, que, que tenen els sais a la muntanya que els puja cada dia fins al Pla Caramelles, allà en aquella terrassa espectacular on va tenir l'amabilitat doncs, de, de deixar-me acompanyar-lo. I això, ho podeu recuperar al, al podcast del programa L'eco de la Vall.org, perquè és una entrevista que a més a més vam redifondre diumenge passat perquè ens semblava molt interessant i evidentment hem de defensar la pagesia de totes totes perquè no només és un patrimoni com com deia en Xavier, a, a nivell de tot el que implica de la nostra cultura, sinó també perquè ens alimenta al final i per tant aquesta sobirania alimentària sí. és més, més que necessària, no? Tancans unplim sí. la boca de nacionalismes i, i tal. I per l'altra banda, també Nacions Unides parla de One Health, una salut. Una, una salut és sí. vincular la salut dels humans a la salut de la Terra. Sí. I justament uh, fa una setmana s'estava celebrant al Canadà, Montreal, el COP15, que és la cimera de Nacions Unides, que parla sobre la biodiversitat amb unes xifres realment esfereïdores que ja hem repetit aquí moltes vegades, però que es van oficialitzar des d'aquesta de tribuna de Nacions Unides. No? I el discurs d'en Guterres, Antonio Guterres, que és el secretari general, va ser realment eh, molt sorprenent perquè es va ficar en política i en economia. Va parlar textualment amb el nostre fervor inesgotable per un creixement econòmic desenfrenat i desigual, la humanitat s'ha convertit en una arma d'extinció massiva i fa referència eh, a l'extinció de, de la biodiversitat. Uh -huh. Els governs han d'aturar aquesta orgia de destrucció. Els ecosistemes s'han convertit en un terreny de joc per lucrar-se, per fer benefici. Estem tractant la natura com si fos un vàter. I, finalment, estem cometent un suïcidi. Paraules textuals d'Antonio uh, Guterres uh -huh. fa una setmana. Autoextinció massiva. I ara em ve el cap uh, un dia sentien Turiel per la ràdio que deia que, bueno, que això era com un, un estat d'emergència, de, bueno, com, com un estat de guerra. Sí, sí. I en guerra, doncs, tot, tothom, les fàbriques, tothom treballa per la guerra, diguéssim, eh? perquè ens hi va la supervivència. Ens, ens, ens hi quedarem o no ens hi quedarem amb això? Llavors, doncs, és un estat de guerra. Referir-ho a l'energia. En aquest cas, diria de referir a La crisi sí. energètica podria sí. ser equivalent al que va passar però... després des de la Segona Guerra Mundial, però sí. en molts matisos, jo sempre intentaria diferenciar el que és Europa, del que és Àsia i també dins, bueno. de, dins de cada continent els submons que hi ha, perquè no és el mateix uh, un barri de Xaboles de Manila sí. no? bueno, que les una... Planes d'Ostoles o el barri de Gràcia que anàvem abans de, de Barcelona. Les, una de les resolucions de la COP27 d'Egipte que es va fer aquests dies també, el novembre, uh, va ser d'afavorir els països que estan rebentant les conseqüències sense haver-ho provocat, diguéssim. La gran, una de les grans coses que, que es va que es va concloure però el, el, el, problema, el problema és que la ment, la ment humana en general és corrupta llavors quan tu dones diners o recursos a països empobrits que són set empobrits segurament pels països, no, empobri, pels països rics eh? correcte empobrits en el sentit de la població vull dir sinó que no tinguin recursos propis. Correcte. Però com que aquests països estan governats per corruptes, aj aquestes ajudes no arriben on han d'arribar. Uh -huh. I llavors sempre és com un peix que es mossega la cua. Tot manera, eh? jo no, això que, que dius la ment humana és corrupta, buf m'ha fet un, un toc en el sentit de pensar que la, que la ment humana es corrompeix, diguéssim, sí. no, no, es corrompeix, és difícil, és corrompible, és difícil de regir, o sigui, sí, cada, sí. les nostres ments que, van per un volen, el, evidentment, però dir, ara, ara tenim l'exemple realment patètic del que està passant a l'Unió Europea, eh? sí, sí, sí. amb aquest uh, aliança Qatar-Marroc. qatar, qatar eh? Sí, sí, perquè el Marroc també és el darrere, perquè avui, avui, avui he llegit que l'exmarit de la diputada, aquesta vicepresidenta del Parlament, sí. Sí. demana que la treguin perquè ella no té res resulta que li van trobar uns no sé quants milions a casa seva. Eh? Sí, sí, sí, sí, no sé. No sé. Uh, o sigui, diuen que hi ha més de 100 implicats, que en Borrell també és el darrere, que en Borrell ho sabia, diuen. Però... Bueno, sabia, la va, la va dirigir sa, perdó, cap a Qatar. Sa, sabia que anava a les reunions, però sí, sí. però l'amir de Qatar també va venir, sí, que... va venir aquí a Espanya i el va rebre sí, el, el rei Felip VI, li van fer tots els Home, protocols els amics, són, són, per poder negociar sí. la compra a de gas. Vull Son... dir que aquí tothom negocia amb Qatar. Sí, bueno, I el Barça ah, portava la samarreta i yes, yes, promocional. Sí, sí, sí, sí. El, el, el, el rei franquista aquest d'Espanya, com es deia, el Juan sí, Carlos, sí. aquest cobrava un tant per cada, cada barriu de petroli que venien els àrabs, no? mm. o sigui, la, la corrupció hi és, però que res ho ha i, clar. Sí. I el mateix Borrell, el mateix Borrell hem sabut que a part del sou que té milionari, resulta que està apuntat en un pla de pensió, sí, sí. que a més a més l'hauran de rescatar els bancs, és a dir. Arriba un moment que que quan... Cobra cada mes d'un pla de pensió em sembla, no sé, una bestiesa. 20.000 euros cada mes a banda del seu sou. A part del sou que és milionari. Home, és que l'home deu necessitar. I llavors, clar, aquest senyor que és de la Pobla, <ríe> segur, no? Amb am Pepe Borrín. O sigui, és igual, podríem posar-hi sí, sí, centenars sí. d'exemples. Això és el que jo, jo ens, ho deia en ens, fa mal, ens fa mal veure-ho, eh? A, mm. això, jo ho deia en aquest sentit, no? Que, mm. que hi ha aquesta corrupció mental que s'escampa com una taca d'olga. Correcte. Eh? Mm. Perquè... Tot això conforma la crosta del sistema. Però, però, Xavier, deixa'm dir una cosa. Ara, ara dono per Xavier, perdona, sí, només un matí. Una cosa que, que jo vaig aprendre um, a, a Guatemala i, i que ho va explicar un fiscal uh, espanyol, que era Castresana, un, un antic jutge de... De, del Tribunal Suprem Espanyol que després va estar doncs, a la Fiscalia i també a Nacions Unides amb un programa eh, per acompanyar Guatemala amb els temes de corrupció que en fi, eh, són estats fallits que, que clar eh, eh, hi ha coses molt bèsties allà s'assassina, es posa la mala a la llauna que es diu no? llavors eh, va explicar que hi ha nivells de corrupció o Si sigui, una cosa és tu robar eh, dels diners de la caixa i un altre tipus de corrupció és el que passa precisament a la Unió Europea hi ha molts llocs que són aquests lobbies que fan pressió perquè es canvin les lleis al seu favor. Això és corrupció, també. Oh, no estàs posant la mala llauna a, a la caixa, però afavoreixes que aquestes lleis et permetin no pagar impostos, esquivar és segons que les restriccions... Pitjor, podria ser força pitjor, m'ho he donat, perquè, perquè això com, condicionarà moltíssima gent, aquesta... Sí, sí, vas de Guatemala a Guatepeor. Sí, sí, sí. no m'agrada dir-ho perquè... No, no, en, jo, a tampoc, però... Sí. Millor eh, Guatemala, dels Guatemala, Guatemala que, Exacte, exacte. Que sí, que també una... tenen raó, també tenen raó. Pobres... Sí. Sí. Uh, sí, en fi, sí, sí. desastre uh, però nosaltres estem aquí, diguéssim aquest, aquest, aquí mig, no? diguéssim amb aquest... quin és el nostre... Home, com com deia... no... Mira, com... nosaltres estem aquí al mig i ens volen implantar una variant Com deia el... a, ah, sí. a la Garrotx, a la Vall d'en Bars però bueno tu de quins ets, els que estàs a favor o els que estàs en contra? Les dues postures, eh? Absolutament en contra o, eh? també llegeixes la variant ha... o sigui, és una típica dualitat fa 8 anys que visc, el nus Eh, a prop de les preses eh, sí, sí, sí. entenc, els veïns de les preses evidentment, Clar. que els caps de setmana sobretot, sobretot, sobretot del, però penseu, Bregons, sí. penseu que el gran part del trànsit que hi ha, excepte els caps de setmana, és intern és intern no és que venen gent de fora i ens envaeixen, mm -hmm. no, no, és un trànsit intern, a part del, del túnel dels porcs el túnel de Bragons, eh, perquè venen porcs des del Sagrià sí, sí. fins aquí, i d'aquí fins sí. al Sagrià, és a dir... Mm. No, L'excursió és... de l'Olot, ja n'hem parlat, però perdoneu, per, per, per què hem passat a, ara a parlar del... No, perquè deia, deia que la, la, la variant no és una corrupció, també. Ah, val, val d'acord. Bueno, és que qualsevol cosa que es fa, eh, sempre tens la mosca darrere l'orella en aquest sentit, vull dir, i ens fa mal veure i és que hi ha. Però jo parlava abans de la ment, en el sentit sí, que, sí. que és difícil de eh, regir-la, personalment, cadascú la seva ment, diguéssim, perquè no tampoc no ens som de, de cultura que ens ensenyin a funcionar bé, no, no ens donen eines i, i llavors la feina és nostra de cadascú per, per no anar corrents darrere les idees que, que formulem, sinó mirada que ens serveixi per nosaltres la ment. I, i, i estem aquí. I llavors, esclar, perquè aquests corruptes a mi em fan més pena que, que una altra cosa, tanta gent. Em fa més pena que una altra cosa perquè, a veure, uh, si haguessin tastat mínimament la... la, la, la la joia de, de, de sentir-te que estàs on has d'estar o de que ets honest i que estàs fent el que, que, que creus que tens que fer o de que estàs enenteguent el que, que tens al davant? escolta'm, Totes aquestes conductes no serien i en canvi, es donen, es donen per aquesta pobresa de saber-se regir com éssers humans. perquè a quina satisfacció en'uran de ferre la humanitat a, a Norris? Quina satisfacció en trauran finalment. Finalment s'hauran de carregar amb, amb què, No ho sé? Bueno, Elon Musk somia en un, un planeta Mart habitable, Jeff Bezos també doncs, està fent turisme espallal, és, és gent que té... Doncs que es desperti aquest que somia, eh? Té les seves idees, eh? Que es desperti per anar bé perquè... No sé, eh? Jo no soc aquí per dir, escolta, i si obren... I si s'hi pot anar... Igual... No, no ho sé, no ho sé. S'està a dir, et posen aquest implant cerebral i, i canvies no, de paret. No, però escolta, ja, ja. Hausten, tenim un problema, eh? és sí. a dir, hi ha, hi ha, hi ha més de 7.000 satèl·lits aquí dalt, eh? Ostres, sí, calla. Us, us, Compte, us pareu, eh? us pareu a mirar al cel? Tant, tant, ara que ha vingut el fred, m'ho he deixat una mica, però uh, estones mirar el cel de matí, de bon matí o, o el timoreu, sobretot de bon matí millor. Veus de tant en tant aquella llum que passa? A l'estarlink dels del, vics? I n'hi ha, ha diversos que venen uh, correlatius sí, sí. un darrere l'altre, que, sí, que són d'aquests són... de... O sigui, en fin. o sigui, hi ha un, un moviment sí. aquí dalt... I, sí, sí. Uh, que és que és encomiable a l'hora que, que intrigant. Sí, no sé clar, tants satèl·lits també ens afecten, eh? Pel que he sentit. Home. Pel què he sentit també ens poden afectar. Té moltes implicacions. Aquests sí. xalls que estan donant voltes, no sé, no sé si ho heu vist. Vist, ah, aquestes, sí, sí. Que donen aquestes filmacions de xais... Que donen voltes. Hi eh, ha altres bèsties donen voltes eh, eh, sí. durant dies i si dies. no, no s'entén el perquè ho fan. És eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, una qüestió d'electromagnetisme. És possible. Ara, què ho causa? No ho sé. Sí, sí, Ara, sí. 7.000 satèl·lits aquí dalt, sí. ho trobo... Sí, també la, la, la, la represa de les Tres Gorgues de, de Xina, que és la més gran del món, aquella acumulació d'aigua, això, això no és cap... a eh, idea esbojarrada eh, de, de les xarxes socials o si sigui, és una qüestió que s'ha explicat científicament és, un, és una represa tan gran que l'omplir-se d'aigua ha canviat una mica l'eix de la Terra evidentment eh, no, no, no estem parlant de quilòmetres sinó d'unes dimensions petites, però ha arribat a canviar l'est de la Terra, per tant... Ah, a veure, a veure, a veure... A veure si vindrà l'aglaciació que s'esperava per cada 22 anys, mil anys, vindrà abans i haurem d'anar tots cap a l'Àfrica. No, sí, no, i el canvi climàtic deixarà de ser problema. Home, Xevi, no em diguis I això, què? per favor. No. Oh, no, si em dius que està en est de la Terra, no, això... No. això, això... Va, deu, ser, deu ser poca cosa, però vol dir que, que un megaprojecte com aquest, que va, no. va fer abandonar ciutats d'un i 2 milions d'habitants, si no el recordo malament... Ostres, ostres. Eh? Així a toc de pitu, per entendre'ns. O sigui, mm -hmm. Doncs, ostres, és, és, és bastant preocupant, eh? Mm -hmm. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. A veure, Lleida Canvi Climàtic, ara que ho comentaves, Xevi. al 2017 s'aprova aquesta llei de Canvi Climàtic al Parlament de Catalunya i s'haurien d'estar implementant algunes normatives, algunes lleis per revertir doncs, uh, uh, les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Sí. Ja n'hem parat aquí el programa. Jo no, no, no et preguntaré res tècnic, només et pregunto la teva opinió. Uh, tu que deies abans que estàs als boscos. Um, no, no em vull repetir amb el que hem comentat abans, eh, però sí acabar-ho de, de visualitzar. Aquestes onades de calor que van haver-hi el juny i el juliol han cremat part dels boscos d'aquí de la Garrotxa i per tant també són vulnerables aquí. Sí, però els boscos estan en una dinàmica constant, i, igual que s'han dege... han tingut aquest decaïment, igual es regeneren, diguésim, eh? perquè es poden regenerar. Si sí, jo dic que anem al dia normalment, sempre di que anem al dia en el sentit de que si ens plou, doncs tenim poder més aire o finalment, no ens cau tot de cop, el que sigui. I el canvi climàtic és el que diuen que propicia. Però Eh, uh, no sé, uh... Uh, no, sé, no sé ben bé que ara... Que, que... De, deixa'm no, que tu fiu. plantejés d'una altra fiu. manera, sí, perdona. No, no hem fet la pregunta concreta. I així ja seu amb el que dèiem abans. L'1% de la població mm. més rica del món mm. emet el 50%, gairebé, el 50% de tots els gasos d'efecte vernacle, que és doncs, degut doncs, a l'ús que fem de les energies, del transport, mm. del sistema alimentari també, que implica emissions, de transport, etc. Llavors, nosaltres, aquest 1%, que som nosaltres, Tenim molta responsabilitat. Vull dir, I ara no es per tractar, segons quins països del sud, de pobrets i tal, no? o de no desenvolupats, perquè no és una idea que m'agradi tampoc la del desenvolupament que estem donant a terme, però evidentment a la majoria d'Àfrica o a molts llocs d'Àsia no es consumeix en absolut com ho fem nosaltres. I per tant, els 1.700 milions de la Índia consumeixen molt menys que els 47 milions d'espanyols i de catalans, no? o de catalans i espanyols. Llavors, sí, sí. vosaltres, eh, com ho veieu, això? Sentiu que tenim una responsabilitat que hem de traslladar al govern perquè facin els canvis? Vosaltres, bueno, a veure, com ara, ho veieu, sí. això? A nivell individual, a nivell de govern? Tu m'has parlat de, de, de, de lleis, del de canvi climàtic, i, i jo he viscut moltes vegades, per exemple, el 92 hi va haver-hi una línia de subvencions per netejar els boscos, i vaig dir, visca, això serà estupendo perquè mirarem de que es noti i estimular l'agenda que facin els treballs adequats, o que sigui. Però saps què? Va venir el 94 i van haver-hi uns incendis molt grans i tots els diners que anaven destinats a les subvencions del 92, es van, que havia de ser un plàquing canal, es varen destinar a, a pal·liar lo dels incendis que a cap i la fi la gent tallaven perquè s'havien cremat els boscos, que no, no era una, una despesa que tenien, encara tenien un, un ingrés, però allò els hi pagaven i van treure els calers de les subvencions de llavors. Amb això què, vull dir? O què, què em va quedar a mi? Que no hi ha voluntat política. Pots fer les lleis que vulguis. No hi ha voluntat política. Mentre tinguem aquesta depravació sí, sí. capitalista, no hi ha... No, no sé com dir-ho, eh? Vull dir, vull dir que... A Catalunya s'han fet alguns deures. Hi ha hagut, ja Tenim tècnics molt bons a l'administració, eh, molt assenyats, amb estudis científics molt bons, però a l'hora que aquests estudis, aquests reports, aquests informes arribin la cúpula política, i que la cúpula decideixi, ostres, sí. és com allò dels pagesos. No? El, tema, el tema, és que tot va lligat, el tema dels incendis, eh, les, les, fins a tres setmanes després dels incendis hi han debats al Parlament, hi tot. Tothom passa aquest temps i se n'oblida i, això, de i sí. això va lligat amb el tema els ramats que parlàvem abans els, sí. els ramats que anaven a Transomància o Pirineu tant, abans, hi havia un, un, uns milers de caps de bestiar i que ara no n'hi ha ni una, una petita bueno, part mossèn Cinto, pa. Cinto Verdaguer amb algun seves, sabeu com Verdaguer caminava per tot arreu, anava tot arreu per aquí la Garrotxa per tot arreu eh? Ballmunt, eh, etc va estar al Palabaret en una ocasió, i, va, i em sembla que en el text on va escriure comptava més de 80.000 caps de bestiar. Sí, sí, sí. I això no fa tant temps. Eh? I no eren vaques només. Eh? Vull dir, no fa que... tant temps que, que s'ha no, no, realit tant. No. Això per un cantó. Després, aquí baix, que es fan franges de protecció per les urbanitzacions, pels pobles, per les cases, no, es pot... no sabeu pas des de l'administració, la meva... de l'interès que han tingut en implementar que hi haguessin pastors, que hi haguessin... Però, esclar, quin pastor vol tenir un remat que es mengi les deixalles del costat de la urbanització, plàstics i les merdes? Ningú. I que tinguin el perill de la carretera, que no els xafi... clar tot es complica, però tot va lligat. I jo no entenc que hi hagi gent visquent en una urbanització en el bosc penjada, allà on sigui, i que no gestioni l'entorn. Que els hagin d'anar hagi a rescatar els bombers en cas d'incendi. Com pot ser això? Sí, sí. Que no, es, posa't en sintonia amb bueno, el món. Aquest, aquest país, no sé, quan, em sembla que vaig contar havia 3.200 urbanitzacions, de sí, sí. les quals 1.800 eren illegals, sí, dir, sí. il·legals. En el seu moment es van fer els anys que 60. Que es van fer de qualsevol manera, no? sí. i que a vegades algunes manquen de serveis, etc. Que no s'han... Cafarnaum, això és sí. terrible. No? Sí, sí. Bueno, jo yo no sé, ara hi han ja ha petits, eh, jo m'agradaria per la cinta d'esperança, Perquè com ho podem fer? Què, què podem dir? Hi, havia, hi ha una cançó que diu: "Qui dice que tot està perdido? diu, "Jo vengo a entregar mi corazón." Eh, ojo, eh, chovrito cantar. Qui dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Cómo el pecho y sacar el alma una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me daré Algo Algo que me alivie Un poco más Cuando no haya nadie Cerca o lejos Yo vengo a ofrecer Mi corazón Cuando los satélites no alcancen yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas hablo por la vida hablo por la nada hablo de cambiar nuestra casa de cambiarla por cambiar no más quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón Mercedes Sosa interpretant aquest clàssic de Fito Páez. No será tan fácil yo sé qué pas no será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma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 me iré en las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más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 y de esperanza hablo por la vida hablo por la nada hablo de cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? vengo a oferir el coraçó. Aquest any, eh, hem tingut un exemple amb en, amb en prem, eh? en prem de, amb el, pastor, el pastor, de, de Mieres Damieres eh? no que, que va fer la transhumància, va, sí. va, va tenir els pebrots, a dir, no, no, jo faré portar les ovelles o poden ella com es feia abans, amb sí, sí, sí. carrerada, transhumà, etc. Va costar Déu i sa mare, perquè els camins Sí són perduts. Sí, sí. Però en aquest trajecte que es va fer, jo vaig acompanyar alguns dies, en aquest trajecte que es va fer, eh, molta gent dels pobles, a part de portar menjar i amistat i companyia, recordava que hi feia 30 anys el que no s'hi passava. Emprem, la idea d'Emprem és l'any que ve, a veure si recull, algun animal més... Animal... Animals d'aquí, animals d'allà, sí, etcètera. Sí. I em sembla que és molt bon camí, aquest. Uh -huh, uh -huh. I, a més a més, que la gent consumeixi xai del país. Uh -huh. Però... Sí, és un tema delicat uh -huh. perquè sí. també hi ha l'evidència que el consum industrial, eh, la producció industrial eh, de, de, de vacum, etcètera, doncs és el que està produint també de forestació pel cultiu de soja que els bueno, alimentes i, per tant, és, és, és el que... gran problema en que tenim en aquests és moments. La eh? mesura, no és, el, és la mesura. No, és la mesura. Efectivament, això que dius la gran producció, eh, com deia Hipòcrates, el barista en la dosi, no? Doncs això és això. La, és la mesura de, de, de, de, perquè... Eh, no sé. Jo eh, estic de vocal amb una associació que es diu Selvans, se n'heu sentit a parlar. Sí, Convido't a que fortis un dia en Jaume Hidalgo, que és el president, Uh, I en aquesta gent, doncs, estan per la protecció dels boscos uh, madurs diguéssim, els pocs boscos madurs que queda integral, o sí sigui, que, que no s'hagi tocat mai i no n'hi ha cap. però hi ha molts boscos amb, amb, molt de, amb molts anys de hisstòria. queden poquess. Que eh, hi ha un u i pico per cent protegit de tota la massa forestal que han dit que ha crescut molt els darrers anys perquè l'abandora de la pagesia i això. Doncs uh, ara hi ha un u i poc per protegits diguéssim Uh, ells estimulen que... Uh, o sigui, ara són una, una, una associació, o som, uh, i la idea és fer-se fundació, i, amb la qual uh, poder aconseguir més mecenatge d'empreses amb un gran desgra... que els desgrava amb pocs diners es rentaran la cara moltes de... molt empreses la idea és Alemanya per exemple i altres països ja ho integren en els seus plans d'ordenació o, plan... o les finques privades o, o públiques integren el fet de que hi hagi un 5% d'aquella superfície d'aquella finca que no es, que no es toqui diguéssim. aquí tallarem, allà aclarirem aquí farem això, aquí farem allò però en aquella part d'allà deixarem com a bosc, i, i no pas un, un bosc amb poc valor, no? no pas un lloc, o sigui, boscos amb valor. Per què? Perquè tots els, els, béns, els valors aquests ecosistèmics que es diuen, els beneficis ecosistèmics, perquè hi ha molta... O sigui, els boscos ens, ens, ens acompanyen en aquesta en aquest trajecte, si ens els, hem, si ens els carreguem eh, ens perjudiquem eh, de veritat, ens perjudiquem de veritat permeteu-me que faci un, un canvi de 180 graus o 360 i una altra notícia d'aquest any d'aquest 2022 que està acabant doncs ha sigut la, la guerra d'Ucraïna el mes de febrer si no recordo malament Rússia va envair Ucraïna Espanya, els països europeus estan ficats eh, molt directament no només amb la venda d'armes sinó també doncs amb a la informació que facilita, per exemple, a Madrid, des d'aquest centre de, de satèl·lits, precisament, que parlàvem abans, i, per tant, a, a Espanya i l'OTAN estan donant molta informació directa de les posicions de l'enemic, i això implica que estem en guerra, també, amb Rússia. No, no, no sé si ens som conscients. Eh? I, evidentment, també és una proxy war, que es diu, una guerra per delegació, perquè el que està fent els Estats Units és empotjant mm, que Ucraïna faci aquesta guerra amb Rússia, i evidentment Ucraïna s'ha de defensar, l'invasor eh, criminal és Rússia, però també els Estats Units impedint els acords de pau de Minsk o els que fossin, també està sent còmplice també d'aquestes atrocitats, encara que, que sigui estrany dir-ho així. Volem que hi hagi un acord de pau que s'aturi aquesta guerra al centre d'Europa i, per tant, us pregunto com ho veieu vosaltres. Ens hem acostumat ja a que hi hagi una guerra, com ens vam acostumar a que s'inveís Líbia i es derroqués el govern de Gaddafi. Estem acostumats a les guerres i aquesta també, mira, mentre no ens, a, ens convoquin per anar-hi, doncs moren uns altres. I què vols que fem? No, us pregunto si, si, si us afecta d'alguna manera, sí, si us seguiu... Pues eh, mm, a... Mínimament, jo mínimament, perquè, a veure, amb més armes eh, aturaràs les armes, eh, ull per ull, dent perdent que ven tot cecs, que està passant? Vull dir, és que jo no, jo no, no sóc capaç d'entrar-hi, tens, molt, tens molta més informació pel que acabes de dir que jo. Eh, a més, que la informació que jo tindré és la que em diran a la tele o, que, o, o miraré a internet i a veure què hi veig, estic venut amb això. Jo no, no, la, guerra, no... la guerra també és informativa. Exacte. La guerra actualment és informativa. Sí, sí. Eh, hem, hem tingut sort aquí que, que tenim al alguns bons corresponsals, per exemple, Manel Adelies, que l'altre dia va, va estar al Mallol, sí. precisament. El Manel sí. va estar al Mallol, sí. el vaig poder saludar. Sí. Va fer el pregó, no? Va fer el pregó, va estar molt bé, eh, i va, va explicar una anècdota d'una dona de d'allà, que havia, havia anat a acomiadar la neta perquè se n'anés i no, no patís la neta, no? I diu, jo em quedaré perquè jo ja no... ja sóc crànic. I, i que la dona li va dir, en un moment d'unat va dir, diu, ara ens adonem que vivíem feliços, va dir la dona aquesta. Ara ho ha perdut. O sigui, ara que ho hem perdut tot perquè estaven en una situació de descondicions sense aigua, sense llum, sense energia a menjar ple de rates per tot arreu, cadàvers per aquí aquesta dona es va haver obligada a portar la neta a fora no? i al tornar amb ell el va tornar amb el Manel i el Manel va explicar això no, no sabíem que érem feliços l'àvia es va quedar allà sí, es va quedar allà perquè era molt gran i ja no volia moure's no? però en el sentit de que, de que a vegades no tenim consciència de, del que som i de com som, no? Aquesta gent vivien, no molt bé, tampoc a Ucraïna, en, en lloc rural, amb una certa precarietat, si vols, però vivien, eh? sobrevivien més o menys, i ara ho han perdut tot. Em fas pensar amb la precarietat dels nostres avis que treballaven a bosc, cantaven i xulaven. A, a, a, a, ho entens, no? És a dir, aquest, aquell bosc que jo vaig conèixer no? als anys finals dels 50, principis del 60, aquí a la Vall d'enbas, no? aquella gent vi. Els meus parents a Gandesa, jo, mon pare era a i després de la Vall d'en Bas, quan vam poder tornar, perquè el pare va ser represaliat molts anys, i no tenia res a Gandesa, però vam poder fer una petita casa. Um, ostres, aquella gent tenia de tot. Jo me'n recordo que l'any que portàvem a Cababau, que era casa dels meus oncles, Cababau, uh, era... Uh, el bacallà, que allà em diuen abadejo. Eh? L'abadeja. Oh, Un abadejo gros, eh? salat, yes. perquè allà no n'hi no havia. Però la resta tenien de tot. No, no, no. Bueno. A, a part del temps primer de la postguerra, evidentment, però després... Mm. Per això estem parlant de la desvinculació del benestar material amb la felicitat. Jo havia anat a Bermar en carro. Uh -huh. bé, bé, havia sí. anat a Bermar a fer la barema en carro. Però mm. el... És que el, Aquest és un, un, també un, un dels debats segons quines, quins segments de la societat més llibertària potser o, o més revolucionària fins i tot, que és tornar a recuperar segons quins valors i quines formes de vida, però clar, a, tampoc hem de romantitzar no, no, anar amb carro ho fan a Cuba encara, per... llavors sí, sí, ho sé, ho sé. si ens trobem en sí. una situació de col·lapse potser haurem de tornar a anar amb carro però no serà una cosa d'asitjada aquesta no, no, és la però, diferència però fixa la diferència, sí. si, entre anar amb carro això eh, s'hauria de tornar a llegir Ivanílic. Eh, Illich eh? Ivan Illich és un gran pensador eh, us recomano el web on trobareu perquè es poden baixar. tots els seus llibres es poden baixar de Frank eh? uh -huh. eh, a Mèxic hi ha llibre que diu La convivialitat, eh? podríem dir com La convivencialitat, eh? que explica el, el tema de la velocitat. No? Diu com a molt anar amb bicicleta o amb tren, però Va. més enllà d'això ja és un... Sí, és ja, ens, ens hem acostumat a això, i ara quan dius d'anar en carro, eh, ui, això és primitiu. Sí, o sigui, sí. Jo tinc 60, faré 66 anys i he anat en carro a, a fer la barema. No, però... eh, T'havies de llevar a les 5 del matí fotre't un bon esmorzar, anar amb carro a, a la quinta forca, perquè en els, la Terra Alta la, la, la Terra és minifundista, és a dir, no, no, està, no és com el Penedès està tot en el mateix lloc, la vinya, sinó que tens un tros aquí, un tros a 10 quilòmetres, l'altre 8, per, per les herències, sí, aquestes sí, coses. Sí, sí, eh? sí, sí. Llavors, t'has de llevar la 5 del matí, estar tot el dia, o fins i tot dormir el, el tros amb una petita barracota, barracota mm -hmm. o petita sí, d'això, sí, sí. eh? amb els animals, sí. eh? i fer-ho menjar allà, etcètera. O sigui, el ritme de vida és molt diferent. Però jo, mira... Eh, Tot ell vivíem, eh? El que sento és, és de que, de, de que es desvincula doncs el benestar material amb la felicitat. Per què? Per la manca de sentit. El sentit, eh, el sentit sí que està podria més, sí dir, més vinculat a la felicitat. Sí, senyor. La, la, el benestar material no? No, no, exacte. exacte. Però, Xavi, tu t'imagines um, uh, el moment en què, per exemple que hem de reduir el consum, la producció i el consum d'energia a la meitat, eh, Es parla de que podria ser més, eh, perquè no, no donarà, no donarà per poder disposada aquesta energia i, i tenim una dependència dels fòssils dels combustibles fòssils molt gran que... és que no sé si estàs parlant per mi o per qui no, no, parles, o, no ho sé no, no, estic per mi per... no m'hi sent tot al·ludit per què? jo recordo la, la casa que vivia abans que era una casa de pagès que vivia abans eh, quan se'n anava el llum ostres tot de cop se, se notava una tranquil·litat que l'elotromagnetisme en fi, canviava totalment diguéssim, com volem viure, la pregunta és com volem viure Volem viure amb tota aquesta moguda energètica en forc? Uh, aquesta... No, no, el problema, el problema, Xavi, és que, és que els que fa molts anys, eh, però no, llavors l'any 2008 vaig entrevistar el Sergi Latouche, que és un dels teòrics del decreixement, i ja ho defensàvem aleshores. O si sigui, Nosaltres ja defensàvem el decreixement fa 20 anys o 30 i ara hi ja haurem d'arribar per força, per força. hem, sigut per hem estat incapaços de posar les mesures i els, no, els programes, etc perquè la gent vagi reduint el consum, reduint etc.s ara serà per força i això serà una cal tallada, especialment per la gent jove, que està molt menys preparada en aquest sentit. que no pas, que no pas nosaltres que ja venim d'una època que ja ho hem viscut això, per entendrenos. Jo, jo crec que ens arribarà també, però les pitjors conseqüències, evidentment, les, les uh, patiran els països pobres. De totes maneres, la, la fi dels combustibles fòssils és una qüestió científica i no t'ho plantejava directament a tu. No, ja sé, ja Simplement que és una època que hem estat de l'any 1850 fins al 2050 o 2100, haurem tingut combustibles fòssils. Uh, del 2050 al 2100 hi haurà molt poc petroli a repartir i, per tant, és el que s'ha de planificar. Abans de començar a gravar... Però, però el problema... -de sí, sí. Cal, cal, cal. No sé si serà això el que anaves a dir, però abans de començar a gravar, en Xavier i en Xavi comentaven allò de la fisió nuclear. Fixeu-vos que precisament això... Fusió. Fusions. La fusió, perdó. El que aspira és a no canviar res perquè tindrem prou energia per seguir igual. I, per tant, sí. això és el que el que ens portarà doncs, a, a, a aquest... A... L'espilfarro de l'energia i continuar. No, no. Que, com que, com que aquest, aquest descobrirem no es portarà a terme perquè és serà molt difícil que es pugui dur a terme, és una mica el, la fe de la ciència, i jo crec que hem tingut progrés en aquests, precisament, eh, era del combustible fòssil, hem tingut molts progressos que ens han dut medicines, que ens han dut benestar, però també guerres, i també un pensament, com a éssers humans, molt egoista, molt despilferrador, i que hem de canviar. Però a, aquest exemple de la fusió nuclear el que ens diu és que no volen canviar, que volen, inclús, les renovables, eh, portar-les a la pràctica per seguir igual, ah, per exacte. tenir la mateixa energia. Ah, aquest, no, aquest és, no sé si anaves per aquí, Xavier. Aquest xavi. és el problema. El problema és que, és que el decreixement, que hauria de ser voluntari, evidentment, és dir, voluntàriament col·lectiu, diguem-ne, no? Individual, però col·lectiu, no? El decreixement que vol dir? és Consumir menys. Uh, uh, fixa't una cosa tan simple com consumir menys. Però nosaltres, Xavier, plau perquè... És... Al món hi ha ja morant 10.000 persones sí, sí. cada dia de fam, sí, sí. des de fa molts anys. Sí, sí, Compensar-ho, evidentment, consumir menys nosaltres. Els que consumim, aquesto consumir consumim. menys. Hem de consumir molt menys, reduir el consum, ah, per perquè és sí? gran problema de, el gran problema que ha comportat la fossilització dels combustibles fòssils és el consum. És que tu pots anar a una botiga, qualsevol moment, a qualsevol hora del dia, que obren 24 hores, i comprar qualsevol cosa en plastificada, que te la porten de la Xina o de Xile o del Perú o de no sé si on, i ja està, tu. Sí. I per internet, Per internet més... te la porta un esclau amb una bicicleta o amb una moto. Això està eh, una accelerant... Persona, una persona esclavitzada, sí, eh, sí, sí, etc. Etcètera, sí. etcètera. Això és el que s'ha aconseguit amb el consum. Això s'ha de reduir i, en alguns casos, eliminar, fins i tot perquè sí. si no, no anirem enllà no, no, si no ens la fotrem, o sigui, és, és que ens la fotrem sí. ja ens estem fotent sí, el que passa és no, que ens l'adonem no, però, però, però, però nosaltres que tenim el privilegi de viure aquí a la Garrotxa eh, perquè és un privilegi no, no privem a ningú per llei de res prive... no, no. privar i sí, sí, però no vull és dir, és un, per, per mi que sóc de, de Camp Fanga, diguem-ne, que en diuen eh, és un privilegi eh, i per tant, com a privilegiat intento consumir menys Eh, intercanviar, per exemple eh, aquí tenim la Garratxa, tenim el i uh -huh. serveix per això, per intercanviar uh -huh. eh, Apropeu-vos a les mates eh, Exacte, a, el, els divendres, els divendres eh, eh, i els dilluns al matí mas les mates. Eh, El mas les mates, etc. El temps que duri o que no es caigui el sostre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 però... però... etc. Etcètera, etcètera, no? Sí, Xavier, però comencem amb el turisme espaial, que el Jeff Bezos algú li digui que no es pot fer turisme espaial i, cada... i cremar tot el combustible fòssil cada, cada... que consumeix Catalunya sí. amb un viatge. En un viatge, sí. Però, però sí, sí. veus el contrasentit de que si, si envers d'anar amb bicicleta vas a peu, la, fàbra, la fàbrica de bicicleta què? No, no, no, no, a... no, jo no dic... Aquest és un bucle, comp... això. No, jo no dic o a peu o amb bicicleta, jo dic... A peu i en bicicleta. Sí, d'acord, d'acord. Eh, eh, per, per exemple, jo he vist que a les ulletes. Mm -hmm. eh? Per anar a l'hot, a peu tinc 25 minuts. Mm -hmm. I amb bicicleta potser en tinc 10. Mm -hmm. pues un dia vaig a peu i l'altre dia vaig en bicicleta. Però si puc evitar d'anar-hi amb cotxe, molt millor, no? Està clar. Dir, eh, I això és una cosa de mentalitat. Eh? Sí. I no cal que, que el cotxe sigui elèctric, perquè fer els cotxes elèctrics també té un cost en aquests moments que ja veurem si... És com dels molins de vent. Però hi ha llocs que fa vent, s'han posat molins de vent, em sembla molt bé. Però, xavi, però... En, a, també també critiquem els jets privats, no? Que, o sigui, no, no em facis anar en bici mentre altres van amb jet privats. Seria una mica la, la idea, sí, no? Sí, però o sigui, això és una excusa. Això, anirem en bici, és, però prohibiu els jets privats o... És l'excusa sí. del que no vol fer mai res. És a dir, com que hi ha uns que van en jets privats, jo continuo a anar gastant no sé què no. Tu has de fer-te conscient, També, has de prendre una decisió. Si no prens una decisió, no t'excusis amb els altres. I com es fa això? Prenent-la. Com es fa de fer-se conscient? Ah, esclar, és, és que abans parlàvem, abans parlàvem, tu mateix parlaves d'això, eh, el que s'ha de és ensenyar a pensar. I això avui en dia a l'escola no ensenya ensenyen, eh? ni a casa tampoc. Ensenyar a pensar... Sí, donar pautes de, de, de, de, de, de fents humans, d'una manera... I, de fes... I per pensar, saber, saber, saber, has de saber, saber, saber triar sí. la informació, has de saber entendre-la, eh? teniu... has de poder comparar i contrastar les coses, parlar-ne, debatre... Eh? Això anava quan... no a dir, teniu nets els dos, oi? Em sí, penso. Ja tinc una neta. Sí. Una neta, tu, net, Xavi? Sí. Sí. A, aquest Nadal, quan us trobeu amb els fills, uh, i, i no només aquest Nadal, sinó quan parleu amb, amb els vostres fills i nets, eh... Uh, Teniu en compte això, m'imagino, es parla d'aquests valors, no, no només cristians pels que hi creguin, a, a, que ja ens servirien, no, no dic catòlics, i cristians, que ja en servirien no. molt per poder en, Mira, redreçar ja, ja, el rumb. Mira, ja ho explicaré no sé. bé. Us però... faré un resum. Jo sóc ateu. Molt bé. Però fa, des de que sóc anat, que faig pessebre. Mm -hmm. Perquè fa una part de la meva cultura. Mm -hmm. sí, això és el que ja transmeto. Mm -hmm. Les tradicions i la cultura... Sí, però, independentment de si jo penso si però abans cal, has parlat no, no. d'espiritualitat diguéssim i, i, i, i, i és aquesta, aquesta dimensió humana que, que genera en tots no? el, el material, clar, el espiritual, clar, espiritual. Perquè, si no, I, i el missatge que hi ha aquí doncs, és per nosaltres perquè ens ho mirem com a mínim després la valoració deixem-la de part però mirar-nos, mirar observar-ho, sí I, i bueno, jo, jo sí jo... Uh, m'hi mi em mirallo, eh?, amb, aquesta, amb aquest cristianisme, i tant que sí. Uh, jo no he dret suc, molt de suc, ui, cada dia... No, no, jo, jo, jo em reclamo de cultura cristiana, a nivell, a nivell, oi, és sí, evident, sí, sí. és evident, no? I a casa, jo, no ara, jo. ara per sort tenim la filla i la neta, perquè estaven a bosc abans i, i van haver de sortir, diguem-ne, però la meva filla, la, tant la meva filla com la neta són mit salvatges, o sigui que no... <ríe> mit salvatges en el bon sentit, eh?, vull dir, que, que són molt poc urbanites, eh?, mm. Sí. amb això tenim molt de guanyat eh? si, mm. el, si el, la gent jove doncs, eh, mm. que viu aquí tenen bastant, molt més guanyat que no pas els que estan a la ciutat eh? jo la invitació que ens fan a consumir aquesta manera de viure i tot això que és una invitació que ens fan que ens emputxen, de fet eh, jo la canviaria per la invitació a connectar-nos amb nosaltres mateixos a veure si ens mirem a nosaltres mateixos i, i, i entenem alguna cosa finalment de veure que que pot ser allò millor que, que ens podem donar eh? i fer-nos éssers humans de... amb la possibilitat que som, diguéssim. Això implica desconnectar telèfons mòbils... No, no implica res. Sèriament, no, no, no si, si esperes una trucada de qui ser aquí, o, o tampoc no dir, cal. Puntualment, dic que, el, que, que no, farem, sí. no prendrem consciència sí. mentre estem jo, a, sí. a Twitter o Instagram. Correcte. Cal? Jo en tinc el mòbil en modo bio dos o tres dies i no, no me'n recordo. De trobar, I estic content. Hem de trobar aquests espais... Perquè es veu l'altre. Clar, clar sense aquests espais de silenci no, no ens podem escoltar nosaltres mateixos ni, ni trobar aquesta seranò necessària no, sí, clar, no sé, clar. cadascú potser no. és una, una experiència única de la vida i ell sabrà, cadascú, eh? cadascú no, el que passa, el passa que el que el nosaltres no, tu, tu segurament és més jove que allò. Jo, però, eh, uh, Xavi eh, sí. nosaltres som d'una generació que, que tot això no ho, vam, no ho havíem viscut, és a dir, jo quan era petit a casa hi havia una ràdio la tele no existia encara. I, per, I quan va existir era una cosa m, absurda, no? un, un, un canal tot el dia... Etc. TVA. Televisió espanyola, no. Uakefa, també. Després vam fer lo etcètera. Blanc etc bueno, negre. Vull dir que venim d'una època que, que, que el consum no existia. No existia el consum. Jo, no, no, jo com, prenia... com ara no. no. No, no, ni com ara ni res. Jo, jo esperia una Coca-Cola l'any el dia de l'enterrer de la sardina que al Parc Güell, perquè jo vivia poc del Parc Güell, en l'escola anàvem al Parc Güell, enterràvem la sardina i prenia una Coca-Cola aquell dia, a l'any. Amb tot un any. I els problemes cola. de les deixalles no hi eren. No, no hi havia... No hi tants, eh? Que no, no, no soc si hem d'entrar-hi. Ja. No hi eren tants, segurament. Però bueno, Barcelona tampoc ha crescut tant en nombre d'habitants, eh? Oh, oh. oh, al dir... món ja són 8.000, però, però no enteràvem el nebato. No, no. Llavors, als comunaris passava un camió un camió amb un remolc, no? com ara aquests camions moderns, no? un camió amb un remolc que collia quatre coses, el pa, els diaris, tot això reciclava. Al meu barri, al meu barri cada tres o quatre carrers hi havia, hi havia un trapaire i passaven el, per Nadal a la, la Guinaldo, passava al Guinaldo amb aquelles targetes, amb aquelles targetes del de de Sereno, de el de Sereno les deia felices Nadal. Ah, exacte, exacte. El seren, el carter, l'escombriaire, eh, tots aquests serveis, diguem-ne, passaven, correcte, no? I llavors, esclar, d'això, ara que no pots veure sense el mòbil, eh, que un dia van ensenyar per la tele una, una, una, dues criatures, o sigui, que li, li van posar un telèfon al davant i van dir, ara truqueu. Un telèfon de, de roda, eh? De... No van saber fer. No ho van saber fer. Tu dius sense el mòbil no pots viure. I si ho formulem diferent i, no, no, diferent, dic, dic... i diguem ja. amb el mòbil no podem viure. Sí, sí. Podríem dir-ho això? Amb el mòbil, amb no, el podem mòbil no podem viure. No podem Diríam el smartphone. Amb un smartphone, sí, ah. és a dir, clau la sí. meva sí. mare, la ja meva no. mare seu va morir sí. fa un any sense smartphone. I i tenia un telèfon d'aquests. Sí, mòbil però el més senzill del món només per trucar s'ha aprofitat que som, eh? som animat eh, la, la comunicació és inherent necessitem mirar allà amb l'altre necessitem relacionar-nos, comunicar-nos i això eh, han, ho han explotat si sí, la paraula explotat no m'agrada gota però ara la diré, ho han explotat al màxim home esclar, digue'ns-ho digue eh, ell és més jove evidentment en, en, Jordi. en Jordi però jo com a periodista exercint de periodista passar del mode analògic de la màquina d'escriure eh, de la, del, del laboratori, petit laboratori del fotògraf per fer les, les fotos a, a publicar de, de l'article, del la, reportatge, l'entrevista passar d'això que ara envies l'original en pdf amb una imprenta a la Xina és impressionant i el poder de les xarxes que els periodistes en aquest moment han de estar sempre pendents de les xarxes, fent tuits, fent Facebooks, fent Instagrams, o sigui, fent però, de tot menys periodisme. I alhora també pots escoltar qualsevol periodista, el busques a Twitter mm. i tens lo que ha publicat. Ah, o, sí. Xavi, que no però el poder de les xarxes està molt bé, molt. No ens, sí, no ens oblidem del poder personal nostre. No, no però jo deia, dèiem... però com que ens oblidem del poder personal nostre, el poder de les xarxes ens mengja. Jo deia, ja no deien positiu, deien negatiu, és a dir, que jo com a periodista ha hagut de passar d'aquest moda analògic que jo feia dos, tres notícies al dia en un diari, el diari de Barcelona, per exemple que hi vaig treballar un temps eh, amb calma amb tranquil·litat eh, amb consell de redacció, parlant amb el, amb el cap d'edició, de, parlant amb el regidor el que feia la... etcètera, de, quasi passat d'això a treballar sol a casa meva per un digital comarcal eh pendent tot el dia de les xarxes i pendent de fer notícies que, que donguin clics. Uh -huh. eh? El clickbait, que en diuen, no? Sí. A mi això no em quadra. Però és que, eh? a part, després també hi ha el tema de, la, de que uh, aquestes empreses com Facebook, que ara és meta, uh, Facebook, Instagram, a uh, Twitter, uh, estan manipulant els usuaris. Manipulant psicològicament perquè tenen gent que estudia com manipular. O sigui, a, aquesta dicció que crea Uh, està provocada. O sigui, Sabeu molt bé, com, com deies uh, Xavi fa moment, com anar a buscar els instints, les, les necessitats dels ser humans, quines són, no?, per uh, enganxar-te allà i és quan et poden, diguéssim, destruir una mica aquesta capacitat d'autoconeixement, d'empoderament i de conèixer-te a tu mateix perquè uh, una de les causes, ara diré una cosa molt grossa, eh? però una de les causes d'aquests deu suïcidis diaris que a Catalunya i a Espanya, deu suïcidis diaris, o sigui, 10 morts per suïcidi, intents n'hi haurà més. És per l'economia, per com funciona el nostre model de societat i per les xarxes socials. Qui no té un amic que la seva filla o el seu fill ha tingut un problema mm, psicològic? La salut mental tampoc no, no, no és afavorida amb aquestes noves tecnologies i, per tant, hem d'anar molt en compte en com fem ús i sobretot explicar uh, quins riscos que té, no? Per això cada vegada és més urgent ensenyar a pensar. És l'escola, els pares, etc, amb les criatures, no tenen temps a res, ara. Eh? Acaben l'escola, se'n van a fer no sé què, no sé on. Eh, o sigui, tot eh, s'ha ocupat, però aquesta ocupació comporta un creixement personal a nivell de la consciència i ara diria perquè m'agrada molt portar la contrària fixa't si m'agrada que estem a la porto a mi mateix tantes vegades que et diria, i ensenyar a no pensar ensenyar a escoltar sí, sí, sí. escoltar perquè quan escoltem l'altre ja estem pensant, ja estem pensant el que direm o sigui, després o sigui, Tu diré millor en català que hi ha un verb que m'agrada molt que és ensenyar a raonar eh? i d'aquí mm. ve la paraula enraonar eh? sí. o sigui, raonar vol dir aprendre amb raó. Aquí tenim un carrer que hi ha una frase d'en Pascal que diu: parla de les raons del cor. Exacte. Eh? Eh? Doncs També seria... No, no, potser, una, un, pot... un, no seria només la raó. Exacte. Mm. Doncs, uh, deixeu-me que amb aquesta música del grandíssim uh, un ami diabater amb la seva cora que és aquest instrument típic de Mali que és com una carbassa mourant amb moltes cordes i fa aquest so sodons preciós que ens ha anat acompanyant amb aquesta tertúlia volia preguntar-vos que demaneu un desig pel proper any per vosaltres i per la humanitat ens demanes molt eh, Jordi si, si us voleu quedar amb el primer doncs ja ja servirà també però què desitjerieu per vosaltres? Què desitjerieu per la humanitat? M'desitjo salut i morra tothom. Salut i morra tothom. Sí, i viure despert i cap a, a ser, o sigui, a anar cap al lloc, aquell, aquell xavi que sóc possible, diguéssim, fer-lo, fer-lo, fer-lo fer perquè si no quedarà per fer. Mm -hmm. això, eh? Molt bé. Doncs uh, no és poc, uh, esperem que tinguem molta pau i amor i que puguem ser qui vulguem ser, Exacte. tots i cada un de nosaltres. I de nosaltres, moltíssimes gràcies, Xavier Borràs Calvo. Bon any a tots, Gràcies, Ai. Xavi Torns Vila. Vale, bones festes, bon Nadal, bon any i, i bona vida. Ens seguim veient i molt bon any nou a tothom. Només recordar-vos que també teniu aquest podcast del programa l'Eco de l'ecodelabai.org per recuperar els programes i que pugueu doncs, escoltar-los eh, si no heu pogut estar tots els diumenges en directe aquí a Ràdio Les Planes al 107.7 de la l'AFM i també per internet a radiolesplanes.com Jo m'acomiado el proper programa ja serà el mes de gener del 2023 espero que ens retrobem el 15 o el 22 de gener del proper any. Molt bones festes a tothom i molt bon any. Gràcies per acompanyar-me i gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Fins aviat!